Ràdios, l'imitat, veia 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Pella. 91, Fances, FM. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdios, l'imitat, veia 91.6 FM. Ràdios, l'imitat, Mustaig, una, una petita marca espanyola de sarres artesana, ha llançat al mercat una peculiar i ambiciosa campanya, que els espanyols no canviïn l'hora del seu rellotge a la pròxima nit de dissabte a diumenge. Amb aquesta iniciativa, Mustaig pretén que Espanya recuperi el fuso horari GMT i abandoni el GMT més i, com a conseqüència, augmenti el temps d'oci dels espanyols i la seva qualitat de vida. El fuso horari espanyol va passar de ser el de Londres, una hora menys, el de Berlín, el 2 de maig de 1942, com a gest de solidaritat de Franco envers Hitler durant la Segona Guerra Mundial però després de la guerra no es va tornar a modificar. Per aquest motiu, l'associació per a la racionalització dels horaris espanyols defensa que els espanyols dormen cada dia 53 minuts menys que la mitjana dels europeus i això assegura en efecte negativament la salut, l'absentisme, l'estrès i la productivitat laboral. Una altra conseqüència d'això, afirmen, és que a les espanyols surten més tard a treballar i disposen llavors doncs, també de menys temps d'oci. Per la seva banda, el responsable de Mostaix, Òscar Cascaiana, defensa que com a cerveses es van, abandon... es van adonar que a Espanya és l'únic país en què es pren la cervesa molt ràpid i en gots o canyes, com si fos un refresc, la diferència de la resta de països europeus que disfruten amb temps de la cervesa que beuen en gerres o pintes. Perquè la societat s'assumí a la seva iniciativa, aquesta marca de cervesa artesanal, ha llançat un espot viral en què es culpa Franco del fet que Espanya es prengui la cervesa en got petit. Molt bé. Doncs, per tant, dir-vos que aquest cap de setmanada, dissabte de diumenge, ho haurem de modificar l'hora i sumar-hi una hora més. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això tot un poble, qui us parla i acompanya, Cristina Pania i jo, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble. Joan Jordi Garcia. Com ja sabeu, tot un poble és el informatiu d'aquesta casa, un programa que es cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes. Coneguem qui són els titulars a dia d'avui. I la primera informació ens porta a parlar de la jornada de portes obertes que realitzarà el casal de barri de Sant Andreu. De Demà dissabte de 10 del matí a 2 del migdia eh, hi haurà l'Indy Hop, Sant Andreu, la... I la Sant Anica, gegants, tabalers i moltes més activitats. Dir-vos que clar, aquestes activitats per demà dissabte al Casal de Barri de Sant Andreu la sortida des del Centre Municipal de Cultura Popular serà a tres quarts de dotze del migdia amb l'arribada a la plaça Orfila, la trobada amb altres colles convidades, també a la plaça de Can Fabra un quart de dotze del migdia, llavors ja Sant Andreu i la Satànica i de 11 del matí a una del migdia ballades de l'Indy Hop. Sortida des del Centre Municipal de Cultura Popular a, les, a tres quarts d'una hi haurà l'arribada al carrer Sant Adrià, el lluïment de les gegantes i a les onze i mitja les gegantes. També hi haurà el lliurament de les claus pel regidor del districte de Sant Andreu, el senyor Raimon Blasi, que farà un passadís de les colles convidades al casal de barri de la Febre i Coats. A dos quarts de dues del migdia hi haurà la finalització de l'acte institucional i a la una l'arribada de les gegantes al casal de barri i lliurament de les claus del seu nou local. Activitats també exteriors, exteriors també se n'en faran. De 10 i mitja a 12 i mitja hi haurà l'activitat ambiental per famílies fabricada al sol. A tres quarts de 12 l'arribada de les colles dels tabalers a la plaça Orfila i a la una del migdia el lliurament dels gegants de Sant Andreu de les claus del seu nou local situat a la planta baixa del casal de barri. Més coses a comentar-vos. Itineraris al Parc de la Pegaso. Demà dissabte a partir de les 11 del matí i Joan Pallarès Personat us oferirà una visita guiada al Parc de la Pegaso per conèixer la seva història al parquet de la seva topografia fets i anècdotes. Per participar a la inscripció prèvia, el centre cívic de la Sagrera La Barraca es troba al carrer Martí Molins, número 29. I què era això de la passejada de les gegantes que us comentàvem fa un moment? Doncs és que demà dissabte, Sant Andreu, acollirà una passejada de gegantes amb el següent programa. A les 10:30 hi haurà la plantada de gegantes al carrer Arquímedes. A les 11 a la ballada a la Plaça de clapés A les 11:30 hi haurà ja l'inici de la passejada i el recorregut que seguirà doncs començarà el carrer Gran de Sant Andreu i passarà doncs per la Plaça Comerç, el carrer de l'Ajuntament, Plaça Urfila, carrer Segre i carrer San Adrià. També hi haurà la vellada de lleulliment davant de la Fabra i Coats i prendran part les colles, la punteira d'Arenys de Munt, la bugadera d'Horta, la fornera de la Trinitat Vella, la vedet de Sec, la sagrarina, la peixatera de la Marina, la pagesa de Sant Andreu. I les activitats s'inclouen en els actes commemoratius del Dia de la Dona i del Tricentinari. Més coses. Francesc Martínez, guionista i col·laborador de Ràdio Trinitat Vella, es mostra a la Biblioteca Ignàs Iglesias Can Fabra. La Biblioteca Ignàs Iglesias Can Fabra, al carrer del segre número 24, us ofereix fins avui una microexposició de Francesc Martínez, guionista i col·laborador del programa Espejo Refrenero de Ràdio Trinitat Vella. Hàbit l'actor de superherois, es va enamorar dels personatges en maies quan un exemplar de Superman va arribar a les seves mans. En la seva adolescència va caure a les teranyines de spider Spiderman, del qual anys després va escriure els dos volums de l'obra man Diario de Peter Parker, Francesc també ha estat coautor dels llibres Spiderman, Història d'una aranya i Spiderman Todo Portadas.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 Més coses a comentar-vos. Com esteu veient, avui estem dedicant tot l'espai a activitats culturals i és que aquest cada setmana ve suval. Un, una altra activitat a destacar, doncs, el Centre Cultural Can Fabra us ofereix Guillem Péquer Lardis. Avui, l'últim dia, Centre Cultural Can Fabra, la pinzellada solta i l'interès per la llum, els paisatges i la cerca de la realitat més propera i quotidiana, és el que trobarem en aquesta mostra. Una mostra que expressa mitjançant la pintura el món de les idees i els sentiments interiors realitats plenes de força que apareixen farcides de realisme amb influències impressionistes. I atenció perquè ja us ho comentàvem ahir, però la Fabricó els acuï dos fugides, la ficció com a rigor. La Fabra i Coat, centre d'art contemporani al carrer de, de Sant Adrià, número 20, us ofereix, a partir d'avui fins al 18 de maig, dos fugides, la ficció com a rigor. Dos fugides, la ficció com a rigor, és el segon capítol del text Principis i sortides, al programa d'exposicions i activitats de la Fabra i Coat, centre d'art contemporani de Barcelona, per la temporada 2013-2014. Després d'una primera anàlisi de la crònica com a forma d'escriptura, aquesta segona entrega s'acosta a les possibilitats narratives de la ficció, situacions de fugida en què la realitat deixa de de ser l'únic paràmetre i la invenció, la fantasia o la simulació atorguen allò narrat una altra veracitat possible i particular. Abans de començar es esfera... farà Avui, bueno, avui es farà a les 6 de la tarda i abans de començar a hi haurà una trobada prèvia a les inauguracions dedicades als vincles entre la literatura i l'art, amb Enrique Vilamates, escriptor, i Xus Martínez, comissària i un dels personatges principals a la novel·la Castle, no invita doncs, a la lògica d'Enrique Vilamates. A les 8 del vespre hi haurà la inauguració d'aquesta exposició. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, anem ja directament a escoltar una de música, tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en tot un poble rara. Mes viu endales muntanyes jo vull trobar un racó per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes... Ah, ah... Si et quedes amb mi. No et puc donar riquesa, no et puc donar-t'ho... Sen el teu llarg viatge, puc ser la llum so si et quedes ara ah, ah, Si et quedes en mi Quan estiguis cansada, Podràs cridar el meu nom si et quedes Ah, ah, ah, ah Si et quedes amb mi Des del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble A Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs tal com us dèiem, començar el nostre programa d'avui, eh, per demà dissabte, a partir de les 10 del matí, hi ha organitzada tota una gresca impressionant a Sant Andreu, així que volem parlar-ne amb la germana de geganters i trabucaires de Sant Andreu, com és el senyor Mauri, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns, què és el que hi ha preparat per demà, perquè hi ha tot un seguit d'activitats impressionant, no? Eh, bé, sí, s'anuncia un dia força molt pels carrers de Sant Andreu, de fet, ah. eh, començarem... Eh les 11 a les portes del Centre Municipal de Cultura Popular al carrer Arquímedes uh -huh. on sortirà una cercavila de uh -huh. gegantes exclusivament de gegantes uh -huh. amb motius eh, dedicades als oficis és a dir, és un acte dedicat al dia de la dona treballadora, tot i que fa uh -huh. uns dies que es va celebrar aquesta, aquesta data uh -huh. però que volíem celebrar amb eh, companys i amics de, del món dels gegants amb eh, gegantes que simbolitzin oficis. Uh -huh. De fet, venen uh, la geganta de la Trinitat, uh -huh. la geganta de Santa Andreu, també, la de la Sagrera, venen Tarenys, venen del barri de la Marina, venen de diferents llocs, uh -huh. i uh, bueno, aquest cercaviles sortirà a les 11 uh, des de la plaça Mossèn Clapés, uh -huh. enfilarà el carrer Gran, i acabarem, uh, en principi volíem acabar a la plaça Orfila el uh -huh. que passa que tot això després s'ha complicat una miqueta uh -huh. mm. aquestes activitats també s'inclouen dins el que és a la celebració del tri tricentenari oi? efectivament efectivament i ja per com et deia s'han complicat una miqueta perquè eh, no acabem a pla Sorfila sinó que després continuarem fins a la porta de la Fabre Coats uh -huh. on hi ha la jornada de portes obertes pel casal de barri uh -huh. I coincidint amb aquesta data, eh, hem de fer menció que també el districte ens fa entrega a nosaltres, a la nostra entitat, a la Germantat de Trabucai, i la Germantés i Grellers, mm. un local, un petit local dintre de la Faurecoats, que és una partida ara i després de 32 anys de dormir mm. a, a l'església, aniran a descansar també els nostres gegants i capguerossos quan tornin de, de les sortides. Sí, perquè han estat 32 anys en què fins ara obteníeu tot el que és el material allà al Centre Municipal de Cultura Popular, oi? No, al Centre Municipal hi vam anar, ah. uh, hi vam anar des, de, des de la seva inauguració ah. i és on hi tenim, diguéssim, la seu social. Ah. El que passa que tot el que eren gegants, capgrossos, el que no i altres elements, el que són les figures, ah. sí que aquestes han estat 32 anys a la parròquia. Des de l'any 82 que vem, Uh, es va començar a gestar aquesta entitat, uh, vam tenir la sort de, de poder comptar amb, amb la col·laboració de, de, de la parròquia, de l'església, de mossèn Jaume en el seu moment, uh -huh. i des d'aleshores la veritat és que hem tingut una convivència molt bona uh -huh. i bueno, doncs arribat al moment, toca fer el canvi, també és veritat que, que no és un canvi perquè sí, sinó que és necessari per, per ocupar l'espai aquell i feria hi arreglos i fer-hi recuperació de pintures i de frescos que hi ha allà i per tant doncs, bueno, era el moment de, de sortir no, no sense agrair evidentment, a, la, a la parròquia i a tots els mossens que han pogut passar al llarg d'aquests anys doncs, evidentment la seva, la seva paciència mm. i la seva col·laboració clar. Clar. Mm. també es comptarà amb aquesta jornada amb la col·laboració de Sant Andreu i la Satànica eh? Eh? Sí, efectivament, des de, també tenen la seu al centre municipal i s'incorporen en aquesta desfilada, aquesta passada de, de gegantes treballadores. Eh, efectivament, mm. davant de, de tot hi tindrem a, a Sant Andreu i a la Satànica. Sí. Mm. Mm. És a dir, que demà cal, caldrà llevar-se d'hora per poder organitzar tot aquest esdeveniment. Sí, i tant de bo tant de bo ens acompanyi tothom aquell que pugui, perquè bueno, eh, si el dia acompanya mínimament, eh, la veritat és que serà un, un acte maco, també pel fet d'acabar a, a la Fabra i, i poder veure el que d'aquí no gaire, mm. suposem serà aquest casal de barri que, que donarà també una altra inconsió a tot aquest espai i, i segurament pues, eh, obrirà portes a moltes entitats perquè vosaltres us dona les claus abans de fer-ho oficialment, no? o sigui... Bé, bueno, és que nosaltres no anem al casal de barri. Mm. La nostra entitat no va al casal de barri, sinó que tenim eh, dintre del mateix bloc hi ha mm. una petita sala eh, mm. que, bueno, que per temes d'alçada, lògicament pel tema de gegants, necessitàvem una certa alçada, Eh, els horaris que fem doncs, bueno, són una mica empestius, pots sortir un diumenge, pot pots arribar de nit, pots eh, tornar a la matinada, depèn. Llavors tenim un petit localet eh, amb una entrada absolutament autònoma, de, mm. separada del que és el Casal de Barri, eh, que s'hi accedeix no pel Casal de Barri sinó pel costat. Per això et deia mm. que bueno, d'alguna forma nosaltres participàvem en aquesta... Amb aquest, o, o, o indirectament uh -huh. participem d'aquesta jornada Portes Obertes perquè de fet hem de passar-hi per arribar fins al nostre local també. No? Uh -huh. I després de la plantada de gegantes es realitzarà la ballada a mossèn Clapés. Abans, això abans. abans. Això de la sortida. Aixè, a mossèn Clapés sempre és a l'inici. Uh -huh. En aquest cas, en aquesta cercavila és, és l'inici. Sortim de mossèn Clapés i anem a parar Uh, voltant la una del migdia a Can Fabra. Uh -huh. mm? Molt bé. Doncs si vols afegir alguna cosa més uh, perquè demà serà un dia d'aquells interessants. Efectivament, no. Convidar, convidar tothom que pugui venir i bueno, ens permetrem una mica de licència d'estar, fer una paradeta cinc minutets a la parròquia de Sant Andreu, uh -huh. on esperem que el mossèn ens pugui acompanyar momentet i fer-li entrega d'un petit detall com a agraïment a aquests 32 anys que comentàvem abans. Molt bé. Mm -hmm. Doncs, Mauri, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que demà aquest lliurament de les claus del, del nou local doncs, que sigui un acte important a tenir en compte de cara al futur també de la, de la germandat. De l'entitat, eh, evidentment, i... Eh està clar que ha obert a tothom aquell que vulgui perquè els gegants es podran visitar i intentarem posar-hi de la nostra part perquè no sigui un local només per guardar-hi gegants sinó que sigui obert al públic i a, i a tots aquells que vulguin venir. Molt bé. Mm? Doncs Mauri, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i esperem que demà us ho passeu d'allò més bé i que sigui doncs, eh, que tothom de Sant Andreu sur surti al carrer per poder gaudir d'aquestes gegantes, aquesta passejada de gegantes. Perfecte, doncs pues, moltíssimes gràcies per uh, dispensar-nos aquesta atenció. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. D'acord, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara la Maria ens passa una informació al MUVA al Museu d'Història de, de, sí, de Barcelona arriba a la Fabra i Coats amb músiques a l'Europa dels segles 19 i XX. L'espai Josep Bota de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, us oferirà aquest diumenge a les 7 de la tarda la retrospectiva músiques a l'Europa dels segles 19 i XX a càrrec de Fònics 2.0 La direcció anirà a càrrec de Lluís Vila major i es podran comptar amb obres de Schubert Brahms, Mendelssohn, Fauré, Montou, García Abril, Albenis i Rauta Barra. Francisco Pollato al piano i Anna Maloquer el... com a rapsoda. Doncs moltes gràcies, Maria. Ah, D'acord, dir que l'assistència és de franc i que l'aforament és limitat, així que si voleu assistir a l'espai Josep Bota del Fabri Coats aquest diumenge a les 7 de la tarda doncs doneu-vos pressa perquè val la pena doncs, això, reservar cadira. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem. què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia Tot un Poble. Doncs des d'aquí, des del Tot un Poble, nosaltres que continuem en el nostre recorregut pels diferents barris de Sant Andreu i ara ens centrem al mig de, del districte perquè volem parlar amb l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar i amb el seu president, en Santiserra. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs ahir va haver-hi un acte molt important, no? Sí, hi i va haver un el seguiment de comissió de casernes al mm. districte de Sarrià-Sant Gervasi. Sí. És a dir que en aquests moments, eh, doncs el tema de casernes és, és un tema que està sobre la taula. Sí, nosaltres ens anem reunint, així com també entronim per al tema, la, també hi ha una comissió de seguiment de la fora de Coats, mm. eh, perquè, bueno, hem, hem d'estar a la guait i així es forcem a, a, a l'ajuntament, diguem-ne, doncs a fer aquestes reunions perquè sabem nosaltres puguem saber els moviments que hi han uh -huh. que haguin males interpretacions que no es prenguin decisions sense el consentiment dels veïns, uh -huh. com va passar amb la sessió dels terrenys de les caserne eh, uh -huh. que no ens hemem entrar quan hi ja estaven cedits uh -huh. a precari però estaven cedits i és per això eh, que fem seguiment i ahir hi va haver -hi aquesta, aquesta comissió de seguiment de la Fabra de les caserneseu. I ara en aquests moments que és el que podem dir sobre les casernes de Sant Cue. Pues en aquests moments podem dir, que sembla que això s'està reactivant de nou, uh -huh. que gràcies a una espècie de, de, de cooperativa veïnal podem tirar endavant aquelles 41 vivendes que es van, es van sortejar ja fa uns dies, un temps, i ja es veu que això està en i a l'abril es podran començar, uh -huh. que l'Ajuntament, les vivendes de regessa, que no s'han pogut encara acabar de vendre, doncs les llogaran. Hi ha una gent que estan fent gestions amb càritas i amb d'altres estaments i amb gent particular perquè doncs, gent eh, sense possibilitats o gent que hagi estat desdonada o gent normal, corrent que busqui un pis de lloguer pugui tenir un pis de lloguer assequible eh, i tingui accés a la vivenda. Eh? I llavors hi ha també un grup de, de comissió que s'ha reunit amb els veïns que ja són propietaris dels pisos aquests que s'havien venut, per arribar uh -huh. a un acord amb la gent que les característiques, més o menys, doncs, siguin iguals, no? Bé, uh -huh. sí, això, després eh, es començarà ja a fer el tema, arreglant el tema del que és la zona verda, del parc Antoni Santiburcio, uh -huh. el pressupost són 6 milions de pessetes, ai, d'euros, perdó, 6 milions d'euros, uh -huh. però que, és clar. Um, em de fer les obres del, del davant i del darrere que són els vivendes aquestes i això i deien de que és clar que aquests diners per fer aquesta zona verda, aquest parc, que vaig, el va i després haver-ho de deteriorar amb trossets i zones perquè doncs els camions de les obres el puguin de, per, per fer l'acopiament dels materials de les obres i tal, que sembla que és clar que es s'estarien els diners. Per tant, hem dir que arreglarien allò de moment per sota, perquè hi ha molta feina fer en un parc, tant uh -huh. per les i entre les aigües i sortides i demés, i, i bé, fer-ho consolidar-ho de tal manera i, i, i coordinar-ho de tal forma de que es poguessin fer totes les obres que s'havien de fer en aquella zona sense malmetre el parc i poguer ho deixar ja bastant, bastant enllencit. Uh -huh. En quant al tema de, de les vivendes del carrer Polomà, que estan vivint ara un, persones, d'altres les, les ambdeixades, que eren de, de militars mm. que, que, que van que el carrer és més ample i es queden de reallotjar, mm. doncs el Consorci de la zona franca es veu que està fent gestions per trobar la, la, la societat que pugui tirar endavant aquestes vivendes noves per reallotjar tots aquests veïns. En fi, que hi ha feina a fer, que es tira molt de temps endavant i demés. I el que sobretot sí, que nosaltres vam fer... Eh, hem fer força per continuar dient que nosaltres no volem, no volem de cap manera la sessió provisional aquesta en precari que han fet mm. els legionaris, els Mossos i el Cricket Club, que no volem que ho retirin aquesta concessió, mm. que la retirin, que ho treguin, que no ho volem, que no volem. Mm. I eh, en aquestes el regidor ens va dir que, doncs ve que sí si amb, amb els legionaris i els, i els Mossos i els i el, i el Cricket Club. Oh. Se'ls se havia fet aquesta, aquesta sessió eh, provisional a precari, doncs també el pati de l'escola que en aquests moments hi ha, eh, que és clar que hem Quan, en realitat li vam contestar que això no té raó de ser, perquè precisament els terrenys aquests del pati de l'escola oh. que és allà on té d'anar-hi el dia de demà un esportiu, va ser consensuat amb l'ampa de l'escola i amb els veïns del barri, uh -huh. es va demanar i es va concedir el que fos, mentrestant, servis de pati de l'escalau d'Àlia Bota. Uh -huh. En canvi, amb el tema dels regionaris, els Mossos i el Cricket Club, ens van dir en un ple, s'ha fet això, i ho ha fet el concert de Sona Franca, que és el propietari del, dels terrenys, com per treure les, les, les castanyes del foc, no? Uh -huh. No, no, aviam, siguem clar, una cosa és una cosa i l'altra és una casa. Uh -huh. L'assassió aquesta precària als terrenys els legionaris a les ca... de les casernes. I els al... Mossos i el Ticket Club no ho volem i que tinguin enrere. I insistirem sempre que nosaltres el que volem és els, els equipaments que hi van, la residència per gent gran, la residència de joves, etc etc. Això segon, sembla que tirarà endavant. I en quant al nou ambulatori, mm. la... la representant de sanitat va dir que doncs, estan ja fent una, con... una concessió amb, una, amb la clínica la barcelonesa, o la barcelonina, uh -huh. el, no sé què, la, la clínica també de Sant Josep, o no sé, per, per fer un, arribar a un acord amb l'ICS, amb uh -huh. el casal de la Salut, que portin el tema del nou ambulatori. Uh -huh. uh, llavors, allà, pues, uh, segurament que a partir del, del juny juliol ja estaran plenament en funcionament, uh -huh. i sobre la marxa es anirà estir a millorans es ni a millorans. Uh -huh. és el que els va dir que per en al fons hem d'estar movataguait perquè això que elsguin la concessió a un ambulatori. Uh -huh. Eh, doncs ens hem sent dibullits de tot el dia, sense 11 hits de eh, de més estances de de, de dia. I i, i, i doncs les hospitalitzacions de de de de de precari, diguem-les a de, de, de moment de de la intervenció i cap a casa, doncs no sé si és molt molt normal que ho donin a, a una empresa, a una clínica privada o una muta, no sé. Uh -huh. És qüestió d'anar fer el seguiment, d'anar-ho mirant, i per això són aquestes comissions de cadernes, per anar controlant tots aquests temes. A més, també tenim un tema pendent, i és que demà a la tarda hi haurà una xerrada per parlar de l'AVE, sí. no? Sí, sí, demà a l'auditori de Can Fabra, allà al carrer Sant Adéu, n'hi ha la biblioteca, al costat mateix de la biblioteca Ignat d'Eglésies, Uh -huh. fem una xerrada per explicar als veïns i veïnes com estan en aquest moment les obres del tren d'alta velocitat de Sant Andeu Sagrera, uh -huh. com està també l'estació les, de, de Sant Andeu Contal, que també, com ho sabràs, és, és una sí, estació nova, uh -huh. que ja començarà, suposo que cap a l'octubre o novembre, eh, les obres d'aquesta nova estació, uh -huh. pràcticament doncs sembla que hem tingut alguna dificultat tècnica, intentarem resoldre-la el més aviat possible, a veure si tenim aquesta oportunitat de poder continuar parlant amb el president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu i de Palomar, que ara en aquests moments doncs, ens explicava aquesta, aquesta xerrada que tenen pensat realitzar demà dins el Centre Cultural Canfabra, on on doncs, es parlarà, d'entre d'altres temes, doncs, la situació en què estan ara aquesta, aquesta, aquestes obres. No? Doncs sí, ara intentem resoldre aquesta comunicació amb el senyor Santiserra. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. No, no. Això sí que és rigorós directe, eh? Sí, sí. Rigorós directe. Sí, molt bé, sí. molt, bé. Sí, molt bé. Bé, doncs això deia doncs, que, que fem aquesta encarrada per mm -hmm. explicar doncs, als veïns i veïns de Sant Déu com estan aquestes de les obres que s'han reiniciat ja que ja vam comentat un dia dels doncs, que aquestes aules al moment que es comencessin no es podien aturar uh -huh. perquè de la mateixa manera que s'estava treint aigua s'estaven injectant eh, 3.000 metres cúbics diaris de, de terra i formigó uh -huh. per fer la plataforma que, que va sota el subsols, sota la capa freàtica, per aguantar tot el pes de tot el que és l'estació i les infraestructures que van a sobre. Uh -huh. eh? I després també parlarà doncs, de la situació de l'estació de Sant Andreu Comptal, que en aquests moments suposo que per allà a novembre, s'iniciaran les obres. Està tot el tema molt... Va tot molt lligat perquè és com un, com una, com un, com un dominó, no? Uh -huh. que comences una cosa i tens d'anar quadrant seguidament l'1 amb l'1, el 2 amb el 2, i una uh -huh. cosa porta a l'altra. Eh? I per quina I... hora està prevista la xerrada demà? Sí, a les 7 de la tarda, uh -huh. al llitari que... de Can Fabra. Nosaltres hem tenint l'oportunitat aquesta setmana de poder parlar amb de l'Associació de Veïns de la Sagrera, i van dir que havien començat amb molta força el dia 6 de març, però que ara semblava doncs, que estaven ralentint una mica la, les obres, no? que no acaben de funcionar del tot bé. No ho sé, això, no, això sí que no ho sé. Mm -hmm. Sé que les obres no s'han no aturat, no tenen aturador, mm -hmm. que estan treballant i que, que es deixen d'anar infectant aquests 3.000 metres cúbils de terra diàriament, mm -hmm i que bé, dir, el que sí que tinc entès és que eh, hi ha un sector que toca cap al que és el sector més de, de Trinitat, sí. que eh, hi ha unes rotondes i una sèrie de coses que s'ha de fer ja pels diàrdics que s'hi està treballant. Sí. Eh? Això sí que ho sé. No, no, com que ja he dit que aquestes obres eh, són com, com, com un esquelèxtic d'aquests que tenen a eh, totes les peces una a tocar amb l'altra i totes enganxades no? un que cosques aquest. Uh -huh. Donc eh, clarser eh, saben que té un sector que és el del sector de sobre més cap a l'estació cap a la ceguera. anar trint aigua i insistant això uh -huh. i que en canvi doncs, si no, eh, hi ha més gent i per l'altra banda podran asirnt metres i metres i metres lineals per podergue anar tapar la llosa i després també, Uh, sé que la gent es preocupa perquè no veu vies canviades però el tema aquest de vies els temps no s'aturaran, els temps de rodavies uh -huh. no s'aturaran vol dir que treballaran a la nit se'n canviaran vies perquè la gent no l'any demà demà torni i torni a funcionar uh -huh. aviam és, és complexa però uh -huh. esperem, esperem i la xerrada... la finalització el que és el 2019 uh -huh. eh? dir que esperem que les coses no... no. Mm. es vagin fent, es, fent, es bé amb més o menys capacitats, però clar el que no podem posar és un, la gent una sobre l'altra, que de vegades se, se, se, es fan mm. més nosa que no pas avancen l'obra, saps? I la xerrada de demà aquí qui intervindrà? Um, gent de la, la diguem-ne de, de la comissió de, de l'AVE en Toc. aquest cas en Palma Duell mm. uh, que és de l'associació de la institucionalitat del Palma, és el que Eh, porta el tema més al dit, més a la ment, i perquè mm. és el que assisteix més sovint amb les, les reunions de, del tema de l'AVE els senyors Gredif, mm. amb, amb Foment, mm. i amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. Molt bé doncs Nosaltres convidem a tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu que no es perdin demà aquesta xerrada que és molt important sí. que siguin allà presents, i si més no, per donar força a que aquestes obres continuïn i que, i que cada vegada doncs, estigui més proper la data del 2019 per tal de poder-ho tenir enllestit tot. Molt bé. Sí, el que sí que tindria de dir sí. és que precisament nosaltres, els periodistes, de veïns de Sant Andreu, de mm. la Sud, la Nord de Montana, el Sagrera, el... la Berneda, Berneda Nord, totes, mm. les, totes les afectades per, per el tren d'alta velocitat. Vam escriure una carta amb el president de la Generalitat, Artur Mas, mm. demanant una reunió, com havíem fet amb l'alcalde Trias, Sol·licitant una reunió per parlar precisament del tema aquest, perquè fes força, m'ha dit, perquè les coses s'avancessin, que no recolessin, que no es tallessin res del projecte, que uh -huh. la cosa funcionés, i ha delegat amb el, amb el senyor Santi Villa, que és el conseller de territori, no? Uh -huh. I, I el, el d'obres públiques i si transports, i nosaltres, bé, doncs no, no, tampoc hem rebut cap nota d'ell, i ell sé sí que sabem, que estem enterats, que, que ho ha delegat a un secretari. Bé, nosaltres eh, ho hem demanat en sol·licitat amb una persona, la reunió i la volem amb aquella persona. No volem que aquesta persona digui que vagi el meu, el meu conseller, que el conseller que digui que vagi un secretari... que les coses no es fan així eh? mm -hmm. i s'ha de dir-ho perquè la gent no sàpiga eh? Molt bé, doncs en Disserra, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, demà recordem aquesta xerrada sobre l'AVE a partir de les 7 de la tarda al Centre Cultural Can Fabra, oi? A l'Auditori de Can Fabra ah, Exacte, l'Auditori de, sí. de Can Fabra Al costat l'edifici de, de la Biblioteca d'Ignasi Iglesias Doncs demà a veure si tenim la possibilitat d'assistir-hi doncs pues sí, com més hi siguem, millor. D'acord. Doncs uh, Santi Serra, moltíssimes gràcies i ens retrobem en una altra ocasió. Quan vulgueu, ja ho sabeu. sempre a la vostra disposició. Que bon vagi dia. molt bé. Vinga. Bon, dia. bon dia. Molt bé, doncs uh, ja ho sabeu. Avui hem parlat de diferents temes amb en Santi Serra. Per una banda, uh, doncs el Consell de... que es va realitzar ahir per parlar de les casernes, ara veure què és el que passarà amb aquest espai, i també doncs, eh, comentar-vos que demà a les 7 de la tarda a l'auditori del Centre Cultural Can Fabra, a les 7 de la tarda, hi haurà aquesta xarrada per parlar de la situació de l'AVE i en què intervindran doncs, diferents eh, ponents de diferents associacions que estan afectades per, aquesta, per, per aquestes obres de, de l'AVE. Doncs ara farem una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. El meu cap, el meu cor, s'aguantant d'un fil d'antics records. El meu cor, el meu cap, barrejat-se dins del mateix sac. Un grapat de raons per a passar fulla un dia nou. Sudt Lenny som dins un bar no vull tornar a casa no tinc pressa per fer-me gran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 Doncs hem de dir demà dissabte a partir de les 11 del matí l'historiador Joan Pallarés Personats us oferirà una visita guiada al Parc de la Pegasso per conèixer la seva història, el perquè de la seva topografia, els fets i anècdotes. Això serà al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, 29. I per parlar-ne doncs tenim precisament l'historiador Joan Pallarés Personat. Aquí tenim al endavant del fil telefònic. Molt bon dia. Hola, sí? bon dia. Sí. Doncs, eh, si sí, que et comentava és que, eh, a partir de demà a les 11 del matí hi haurà una visita guiada al Parc de la Pegaso, eh? sí? Sí? Sí. sí. Em sent. Sí, és que que ara no eh? me mm, bé, sí que parlàvem de Ara, ara no sento vas millor. D'acord. Doncs, bon dia. Doncs, si sí, parlàvem d'aquesta visita guiada al Parc de la Pegaso que es realitzarà demà a les 11 del matí, oi? Eh? això s'inscriu dintre del programa que ja fa tres temporades que podem de la segreda de la nostra història és dir que més o menys els centres civils s'organitzen una sèrie de xerrades uh -huh. més o menys una cada trimestre i també ja fa doncs, un parell de trimestres vam engegar les visites les visites guiades uh -huh. i aquesta s'inscriu precisament dintre d'aquestes visites guiades ni més ni menys nosaltres ens trobarem a les a 11 de la matí sortiran del Martí Molins 29 eh, uh -huh. i els qui no pues, sortiran de, ja des la porta del Parc de la Pegasso uh -huh. els que no vulguin estar fins a Martí Molins i després d'allà pues, ja farem una mica l'explicació sobretot no és una ruta botànica no és una ruta per mirar evidentment que mirarem l'arbereda i el, els jardins que té el Parc de la Pegasso molt importants, uh -huh. molt interessants però sobretot és una ruta històrica, mm. és una ruta que nosaltres el que anem és a fer història, anem a explicar quin és l'origen, què era allò abans de ser un parc, quan mm. es va començar a transformar eh, per primera vegada de Camps de Conreu, eh, pues les primera, la primera farinera que hi va haver la Sagrera, el 1860 es va construir allà, mm. i anirem a evolucionar la Hispano Suïssa, la Pegaso, tot en el context d'una petita passejada i explicant els parquers eh, eh, alegòrics que els autors del parc van tindre ...per determinar una mica la seva topografia. Perquè hem de dir que abans de ser al parc de la Pegaso... ...allò era una fàbrica. Sí, era la fàbrica Pegaso, precisament, la Enasa... Uh -huh. ...la fàbrica nacional, empresa nacional d'autocamiones... Uh -huh. ...i anteriorment hi ha sigut una empresa, la Hispano Suïssa que inclús de l'Hispana Suït sortien vehicles blindats quan la guerra ja feia armament. També fabricava motors d'aviació, eh, per tant també havia sigut anteriorment això, havia sigut una fàbrica textil, eh, bé, ha sigut moltes coses, hi havia, hi havia hagut un, una part del parc que era una fàbrica de xarxes eh, de pescar, eh, bé, hi ha moltes moltes històries i moltes anècdodes que podria explicar d'aquest part de la pega. I de la topografia en concret què podem dir? Bé, una mica eh, la topografia actual, eh, com el terme de Sant Andreu amb el de Sant Martí de Provençals, uh -huh. antigament, com els, els dissenyors del Parc, que eh, roig i en batlle, en eh, el seu moment, quan el van crear, van crear doncs, unes muntanyes artificials, uh -huh. eh, van fer ri el seu llac, l'alegoria del naixement del seu llac, l'alegoria d'aquesta doncs, fàbrica de xarxes que treballaven al doncs, cànam, i totes aquestes coses les anirem explicant allà sobre, sobre la marxa. Uh -huh. Perquè hi ha alguna anècdota així que puguem comentar del parc de la Pegaso? Home, n'hi ha bastantes, no? Doncs des de, per exemple, aquella famosa plantada que vam fer quan reclamàvem que part del parc, perquè el parc tenia, la fàbrica tenia uns 80.000 80 metres quadrats i, evidentment, només 30.000 han anat destinats a, a parc. També se'n ha sigut a pues, l'escola, al Vies Príncia de Viana... La llar sí. d'infants ha sigut també el, el, una part d'habitatges no? se sí. n'han repartit no? i una de les anècdotes que podem explicar és aquella plantada que va haver d'una escola petita sí. eh, i que es fa regar simbòlicament perquè d'aquesta manera eh, ja aniria creixent, no? Uh -huh. Aquesta potser pot ser una d'elles, però també n'explicarem algunes pues, de l'època del pistolarisme, de la patronau dels anys 20, de com paguistes que anaven a treballar a l'Hispano Suïssa van ser tirotejats pel carrer abans de a la fàbrica, eh, tota una sèrie de cosetes d'aquest tipus. Molt bé. Doncs nosaltres el que volem és convidar als veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu que demà dissabte, sobretot a les 11 del matí, s'apropin al parc de la Pegaso o bé a centre cívic de la Sagrera La Barraca doncs perquè hi haurà aquesta visita guiada que segurament podran conèixer moltes coses, no?, del Parc de la Pegasso. Sí, exacte, i conèixeran moltes coses. Jo estic una mica espantat, perquè de moment hi han sobre uns 30 inscrits. Mm -hmm. Normalment la ruta sempre la s'enganyant menys gent, però bé, mm -hmm. sigui en el Parc de la Pegasso, on es té en compte que no tinc de forçar la veu, mm -hmm. eh, perquè és un ambient bastant... Eh, surten bastant silenciós. Llavors, mm -hmm. bé, jo crec que si som 40, no doncs pot passar res i es podrà eh, escoltar bé les explicacions, no? El mm -hmm. perill és que moltes vegades, per exemple, quan que vam fer fa poca al carrer Gran, doncs, eh, tot i ser un dissabte, que no és dels dies de trànsit més eh, fumut, el carrer gran de la Sagrera, explicat, eh, havia de forçar molt la veu i els grups llavors han de ser més reduïts. D'acord. Doncs, eh, comptant amb aquestes 40 persones, doncs esperem que vagi molt bé aquesta visita guiada, que realitzareu. Moltes gràcies. Vinga, que va ser molt bé. Gràcies. Ah, bon molt bé, doncs ja ho sabeu, demà, a partir de les 11 del matí, l'historiador Joan Pallarès Personat us oferirà aquesta visita guiada al parc de la Pegasso. Si voleu conèixer la seva història, si voleu conèixer la topografia, alguns fets... I fins i tot, algunes de les anècdotes que ens explicava ara mateix l'historiador Joan Pallares Personat, doncs eh, teniu aquesta possibilitat. Demà, a partir de les 11 del matí, al Parc de la Pegaso. Doncs el que fem ara mateix, anem ja directament cap a la nostra habitual agenda, però abans de dir-vos dues coses, dos punts només. Que aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, el... la Unió Esportiva Sant Andreu rebrà la visita del Real Club Esportiu Espanyol B, a partir de les 6 de la tarda al Narcís Sala i també a Ràdio Trinitat Vella i que eh, demà, dissabte, a partir de 2.45 de la tarda hi haurà un partit de waterpolo força interessant ja que eh, el disputen doncs, dos equips que es troben a la maguitat de la classificació eh, En primer lloc hem de dir que el Canoe es troba al cinquè lloc i que el Sant Andreu es troba al 6è. Per tant, per tant, demà a partir de 2.45 de la tarda, a través de Ràdio Trinitat Vella i des de la piscina de Molins de Rei, hi haurà aquest partit de Waterpolo que enfrontarà la Unió Esportiva Sant Andreu i el Canoe que ve aatenció d'Annavarra, la qual cosa, doncs, un partit força interessant. Ara sí, ara fem, fem ja el nostre, després d'aquest recorregut pels diferents barris de Sant Andreu, ens encarem cap a un altre recorregut pels barris de cara a eh, conèixer donc quines activitats i quins actes podem incloure aquest cap de setmana dins de la nostra habitual agenda. Doncs una agenda amb la, qual, amb la que comencem parlant del Sant Andreu Teatre que us ofereix la representació de l'obra Hop, de la companyia Tracatrap. El Sant Andreu Teatre, al carrer Neu Patria número 54, us ofereix aquest cap de setmana la representació de l'obra Hop de la companyia Tracatap. Doncs es tracta d'una estrena i Tracatap presenta el seu nou espectacle, Hop. Són cinc treballadors que comencen el seu dia de feina en una deixalleria. És aleshores quan les es converteixen en un joc amb elements tan diferents com l'aigua, la sorra, el plàstic, el metall i els seus propis cossos. A mesura que avança la jornada, les relacions entre els personatges trobaran situacions íntimes, còmiques i plenes d'energia, sota un únic vocabulari universal, al ritme. Doncs en aquesta obra el que es conjugarà una mica, el que s'unirà serà el claquer i la percussió, és una obra de 60 minuts, i dir-vos que la podreu gaudir avui i demà a dos quarts de nou del vespre, diumenge a dos quarts de sis de la tarda. És a partir de 12 anys, eh, sense text, i el preu és de 15 euros. Doncs encara tenim d'altres coses a comentar-vos, ens apropem ara a La Sagrera per parlar-vos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 Al text neix del residu que deixen els somnis de la indústria de l'entreteniment i en particular d'aquests programes de, de, de, de realitat que exploten sense pudor les capacitats d'un grup de joves convençuts de ser els escollits entre una legió de mediocritat a la qual suposadament ells no pertanyen. El treball, els diuen, és la clau. Una fal·làcia, aquest tipus de formats, dura en el millor dels casos dos mesos que passarà quan els llums s'apaguin. L'obra es centra en una d'aquestes històries, la de Willem, un nom artístic d'un noi de províncies que serà un dels escollits. Doncs aquesta obra, Nacilo de mi boca, la podreu gaudir a la Nau Ivanov, avui demà a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda. Dir-vos que la durada d'aquesta obra és de 75 minuts, l'espectacle és en castellà, l'entrada són 12 euros, amb, si sou amics de la Nau Ivanov hi ha un 50% de descompte, i la venda d'entrades es pot realitzar fins una hora abans a taquilla.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 Gràcies a l'enginy i treball rigorós d'en Joaquim Bantalló, 1899-1997. El traductor en català de l'obra d'Ergell i a l'editorial Joventut, milers d'infants catalans van poder accedir al màgic món dels àlbums de Tintín i molts per primer cop a la llengua catalana escrita. La mostra us ofereix un recorregut per la presència a Tintinaira a Catalunya. Dir-vos que podeu gaudir d'aquesta obra doncs avui de 10 del matí a 9 de la nit, dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i diumenge també a partir de les 11 del matí fins a les 2 del migdia, aquesta activitat és organitzada pel Centre Cultural Can Fabra i col·labora MILU, Associació Catalana de Tintinaires. I atenció perquè el que volem fer ara mateix és acostar-nos al concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanca 2014 queda oberta la convocatòria del Concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2014, un Premi d'Art Jove d'Abarts Nacional que contempla quatre modalitats, obra, projecte, publicació i, com a novetat d'enguany, comunicació gràfica. Poden concursar tots els creadors i col·lectius artístics nacionals o estrangers residents a l'estat espanyol. Nascut després de l'1 de gener de 1978, en el cas dels col·lectius es requereix que almenys la meitat dels membres que l'integrin compleixin aquests requeriments. La participació a la convocatòria suposa l'acceptació íntegra de les bases? En primer lloc, la presentació de propostes es realitzarà exclusivament online. Els artistes interessats a participar han de completar els formularis d'inscripció que es troben al web http2.barra barra santandreucontemporani.org K premi barra convocatòria guió 2014. Per a l'èxit de la inscripció és imprescindible emplenar correctament els formularis i respectar el format IPs que s'indica per a imatges i documents adjunts. Aquells creadors que utilitzin mitjans audiovisuals en la seva obra poden adjuntar enllaços per al visionat, webs personals, blogs, Vimeo, YouTube i en el cas de no emplenar íntegrament la informació dels formularis la sol·licitud serà doncs, de negada. Teniu la possibilitat de participar en aquest concurs. El termini màxim d'inscripció online és dijous que ve, 3 d'abril, a les 12 del matí. Doncs el jurat d'aquesta edició està format per Andrea Rodríguez Novoa, Verònica Valentini, que són comissaris independents, Sema de Costa, crític i comissari independent, i Maite Muñoz, que és responsable de l'arxiu del Centre d'Estudis i Documentació Magba. Ara ens acostem ja a l'espai Jove Garcilasso, perquè, atenció, avui hi ha preparada una actuació, un concert, del qual ens en parlarà la Cristina. Els divendres, eh, el concert, Bueno, avui, precisament, és quan hi ha el concert a les 10 del vespre, el concert amb Barcelona en ruig i l'entrada és totalment doncs, gratuïta. També dir-vos que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix l'exposició L'Esperança Infantil a Gandinagar. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galici número 260, us ofereix fins a l'11 d'abril l'exposició L'Esperança Infantil a Gandinagar. Es tracta d'una exposició de retrats de nens a l'altea de, de Gandinagar, al sud de l'Índia, on hi treballa la ONG a Spurna. L'exposició va a de la ONG a Espurna i es farà doncs, als diferents espais de la Biblioteca Trinitat Vella, José Barbero. Doncs, què us sembla si ara dediquem un petit espai a, de, a parlar de les activitats que poden fer els més petits? Parlem de les, activi de les activitats de dinamització educativa que es realitzen els diferents barris de Sant Andreu. Les activitats d'aquí dinamització que es faran aquí a l'escola Ignasi Iglesias, al passeig Torres i Bages número 108, entrada pel carrer 575-95, aquest diumenge de 12.30 a 2 del migdia es farà la gincama esportiva amb el club social Arret. També l'escola Ramon Baranguet III, aquí a la Trinitat Vella, a Via Barsino 90, per l'entrada per la Porta Groga. Aquest dissabte, és a dir, demà, de dos quarts d'una a dues del migdia, tindràu la possibilitat de jugar amb com, amb com vivim esportivament. Serà eh, col·labora al Club Social Arep, la Fundació de l'Espòria Educació, Fundació Sique, Associació Paixets Ultimate, Espai de Lleure, Educatiu i Compartit. El curs 2013-2014, dissenytairesacanal.com. I les activitats dir, estan obertes a tothom, els nens i nenes que hi accedeixin, oferant sota la responsabilitat de les seves famílies, amb el suport de la Fundació Joan Bufill. També comentar-vos que l'Espai 30 de la Nau i Benof us ofereix l'exposició Retrats de Salvador a Tanze. L'Espai 30 de la Nau i Benof al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 14 d'abril l'exposició Retrats de Salvador a Tanze.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 Doncs dir-vos que l'autor és Salvador Atance i que els horaris són de 5 de la tarda a 9 de la nit, de dilluns a dissabte, i que podeu accedir-hi doncs, si aneu en metro a la línia 1 i la línia 5 a l'estació de La Sagrera, sortida carrer Honduras, i si aneu en bus, doncs hi ha ja el 34, que ja té la parada de Honduras la Sagrera, el 71 i el 126 que té la parada Estivill-Felip Sàgon. Doncs ens queda ja pràcticament un minut i una miqueta més, però volem aprofitar també per comentar-vos que l'espai Via Barsí no, és un equipament que està al servei de la Trinitat Vella. L'objectiu és oferir un espai polivalent i ser la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella? també dir-vos que els veïns i veïnes de la Trinitat Vella i entitats, associacions i fundacions que treballen pel barri doncs donen aquest servei, a aquest equipament doncs nosaltres que ja ho deixem aquí donar-vos les gràcies per la vostra atenció també donar les gràcies al Francisco Miguel i ja a la Cristina Panilla i jo i si voleu el que podem fer és retrobar-nos dilluns que ve aquesta mateixa hora que passeu un bon cap de setmana adeu-siau